От смелостта на зайците в галерия Русита към бягащия човек. Сега той няма да бяга, ще говори, както предположи редакторката Лора Търколева. И това става в студиото на Хоризонт. Преди откриването на изложбата плакати с едноименното заглавие в края на тази седмица, на 26 ноември, в дома на киното от 15 часа, добър ден на Анна Симеонова. Здравейте. Тя е куратор, изкуствовед, организатор на а, изложбата и част от а, колектива на Плакати как комбинат. Добър ден и на художника и графичен артист Николай Начев. Здравейте. Да започнем от там. Защо ви вдъхновява темата за бягащия човек? Кой е, е, кой е той и от какво бяга? А, вдъхновява, може би, е силна дума, защото по-скоро изкуството е реакционно, така че би го нарекла реакция спрямо а, това, което всички знаем, че се случва. Реакционно-реакционно жанките... реакционно, не в смисъла на прогресивно-реакционно-ретроградно, като... а като отговор на действителността и тази действителност да. е? Ами тази действителност е, разбира се, войната в Украина, която се случи. Ние започнахме да работим по този проект преди малко повече от година и ам, решихме, че е време да създадем социално а, ангажирано изкуство а, с художниците от Плакат Комбинат. Ние, вече 10 години работим като група а, водещи а, графични артисти, а, плакатисти са включени в тази платформа и а, сега решихме, че трябва да реагираме на това, това много сериозно събитие и разбира се, беженската вълна, която видяхме и в България, беше а, така повод да, да се замислим. Беженците бежен... от Украина, сега само изложба, да. т.е. оставате ли в границите на плаката, в доизмерното пространство на а, плаката или търсите и други жанрове, добавяне на а, аудио, глас, звук, визия. Точно, Да, Точно така. Същност проекта а, от самото начало е а, формиран така, че да, да направим едни нови... А, всъщност да, да започнем с нови медии да работим, т.е. видео арт, а, хибридни форми на анимация, стоп-моушен анимация, т.е. идеята беше да се направи един въркшоп, през който минаха художниците, за да добият нови умения, свързани с видеозаснемане, видеомонтаж и а, това, което ще видите в Дома на киното в неделя от а, 15 часа следобият е прожекция, а, която включва 10 а, експериментални филма и а, в началото ще видите а, интервю, което беше създадено от а, Даниел Ненчев и Красимир Стоичков документално видео, всъщност, което е интервю с група беженци, но не само от Украина, също беженци от Русия, които се намират в България. Те, те се срещнаха с тях и направиха този разговор. На базата на този разговор и това интервю вече бяха разработени плакатите и видеофилмите. Добре да включим Николай Начев в този разговор. По някакъв начин бягство и от плакатната форма ли видава този експеримент, тази изложба «Бягащия човек» Да, беше бягство и голямо предизвикателство, защото десетте човека, които участваме, сме визуални артисти, но сме графични дизайнери основно. И за всички нас беше много това да създадем идеята, да пресъздадем в движение, реално да създадем един емоционален филм, късометражен, който беше такова бягство от зоната на комфорт за всички, че просто аз мога да говоря за себе си, но понеже познавам и колегите, да. за всички нас това беше най-интересната част, защото плаката го направихме още в началото. Той процесът беше дълъг, но основният труд и проблем, решение месеци наред, буквално, беше самото филмче. Да се създаде това филмче, макар и кратко, то си беше с стенари, с идея от всичко, което всеки автор трябва да каже, с естетически критерии, естествено, mm -hmm. които ги има в нас, слава Богу. Повече сме, не повече, а всички сме професионалисти, които работят. Ежедневно тая работа, но. Uh, самия визуален изкъс беше тотално нов за нас и това беше много интересно. Всъщност това е едно движение от uh, стоп кадъра, образно казано, който ни предлага Бълзал, да. uh, графичното измерение на плаката в uh, това, което прави анимация, кино, включва времето като характеристика, а, а пък ние наистина живеем точно в един такъв динамично, свръхбързо проманящ се а, свят. А, виждам, че изложбата се съпровожда и с една провокативна акция Арестувай да. или награди. Какво е това? Акцията е свързана с един от а, ключовите журналисти а, Христо Грозев, който както всички знаем спечели Оскар за филма си и за Навални. Акцията е на журналиста Даниел Ненчев, който а, иска да провокира обществото в градска среда, а, иска да изследва реакцията на, на хората, защото знаем, че в България има много сериозен проблем с, с а, фалшивите новини, с отношението към а, режима на Путин а, и... Същност това, което знаем е, че режима на Путин и Кремл обявиха Христо Грозев не да. просто за персона на Онграда, но той има основания да се страхува за живота си. Той в момента е бягащия човек. Той е да бягащия човек. А, тази акция ще, ще видите както в, в оето на Дома на киното, където е изложбата, така и в градска среда ще бъде документирана. Друго важно, което трябва да споменем е, че а, проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма за възстановяване и развитие на частни културни организации. А, нашата цел беше а, точно а, това развитие на екипа на покат Комендант да се случи през а, това, тези нови умения, които художниците се бяха провокирани да получат и те се справиха спортмен чудесно за да имат още как да кажа, още един инструмент в палитрата си за работа. Николай, а всъщност кое е най-тънкият най момент когато превеждате едно графично послание? а Вие сте много силни в това, плакатистите в движение. Ами, тънките моменти бяха много, буквално на всяка стъпка от процеса на работа излизаха препятствия и проблеми, на които трябваше да се решени. Като започнем от а, началото, създане на сценари, сториборд, и се мине през а, запознаване си с цял нов софтуер, на който се направи цялото нещо. Всичко това беше абсолютно ново, поне за мен. Mm -hmm. И трябваше да направя нещата така, че да изразя идеята си в възможно, най-разбираем вид в това време, в което трябва да се ограничи там и нямаше много възможности да да, си, да използваш предишен опит. Точно така. Специално а... в тази част техническата беше страхотно предизвикателство, но пък на финала на процеса мога да благодаря и на Анна Симеонова и на Дани Ненчев, че ни въвлякоха в това нещо. В това начинание. Защото наистина е ново умение и то доста полезно се оказа. Ако трябва на един наш слушател да му кажете какво трябва да се направи с един бягащ човек? Да му се помогне, да, да бъде разбран, да се махнат препятствията пред пътя му а, или да не му се обръща внимание или да му се затворят вратите? Какво бихте му казали? В, а, в моя филм а, се представя колелото на мира и войната, което се върти циклично във времето. Така че от нас зависи в каква посока ще поеме то. Много ви благодаря. Ана Симеонова, куратор и организатор на изложбата, която плакат комбинат Прави бягащия човек. Тя ще бъде открита тази неделя в дома на киното. Благодари на художника и графичен артист Николай Начев.